Két levél Két nappal később Szent Zsermen levelet kapott Dádemár grófnőtől, mely a gróf levelének másolatával együtt ma is birtokomban van. Szent Zsermen gróf sorait kívülem Dádemár grófnő mentette át az utókornak. Ez a szellemes, kitűnő szemű asszony, okos, tehetséges krónikása volt a maga idejének. Íme a levél. Kedves Szent Zsermen gróf, a különös és önrenézve sajnos kegyvesztéssel végződő este óta, amelyen én is jelen lehettem trianomban, nem bírok növekvő nyugtalanságommal. Öreg asszony vagyok már. Sokat láttam, sokat tapasztaltam, és mondhatom, nyitott szemmel jártam az életben. A kíváncsi emberfigyelés, az események összefüggéseinek, hátterének kutatása nem csak felületes társasági sikerhajszolása nálam, bár nem tagadom az is hanem titkos belső szenvedély. Minden gyengém mellett az önmagammal szemben gyakorolt őszinteség igazi terhe és áldása jellememnek, de épp így szemlélem a világ dolgait is. A véleményemet megalkuvásból, érdekből, kényelem szeretetből vagy gyávaságból el is hallgatom mások előtt. Azért bocsátom előre mindezt, hogy megértse, mi indított el levél megírására. Játékos meséjének súlyos, igaztartalma tartalma erősen megragadott és felrázott, mert olyan problémáknak, végleges veszélyeknek adott kifejezést, amelyek erjedését magam is aggódással figyelem hosszú idő óta. A királynét és felelőtlen, kedves gyermektársaságát őszintén szeretem, fiatalságuk felvillanyoz és erragad. Szépségük, kultúrájuk nosztalgiával tölt el, mert tökéletlen, hiú, élvezetvágyó vagyok még mindig, hiába szaladtak el fölöttem az évek. De azért nem ismerem félre ennek a kis boldog műbirodalomnak végzetes tévedését, könnyelműségét, mulasztásait a jelen vajúdó kérdéseivel szemben. Nem ismerem félre Versály maradi egocentrikus boszorkánykörének körének megátalkodott hibáit sem, és Franciaország szegény királyának erejtelenségét egy olyan pillanatban, amely mindennél nagyobb erőt, merész cselekvést és bátor változásokat követelne. Én magam imádom ezt a kecses, romlott, ragyogó, botor, elegáns és korhat régi világot. Része vagyok, benne születtem, csapdái, gyökerei között voltam fiatal, és ma hálás vagyok a sorsnak, hogy vele is öregettem. Nem kell túlélnem végső hanyatlását. De sajnálom a fiatalokat. Összeszorul a szívem, Ha egy gondtalan kis dedek jövőjére gondolok, Akik úgy játszadoztak ma, Mintha korszakuk boldog hajnalát élnék, Pedig fejük felett egy véres alkony komor színe is ötétlenek. Tehetetlennek érzem magamat, És gyászolok, mint ama öregek, A tanács tagjai a felnőttek szigetén. Töprengek, mit is tehetnék? Horzasztó volna, ha ennyi cizellált finomság, ennyi kecsesség, báj és gyöngéd művészítökéj durva megtorlás áldozatául esnék egy olyan bűnért, amelynek elkövetői régen a kriptákban porladnak. Marian net vétken nem aktív vétek, csak mulasztás. És a király is ártalmatlan, jóindulatú ember. De teljesen világos előttem, micsoda veszélyt jelent az, hogy Franciaország történelmének legválságosabb pillanatában ilyen puha kezek tartják a kormányt. Kétségbeesett és tanácstalan vagyok. Ön talán megmondhatná, mi tévő legyek, s mire kötelez az én helyzetemben az, hogy érzem a katasztrófa közeledését. Kérem, segítsen nekem! Őszinte tisztelője és igaz híve, Dádemár grófnő. Szent Zsermen gróf már grófnő hátrahagyott írásai között is felelhető válasza így hangzik. Milyen tisztelt asszonyom, az öngondjai az én gondjaim is. Gyermekesen átlátszó allegóriám valóban nem rejteni, hanem feltárni akarta a veszélyt, melybe a királyi pár, az egész nemesség, s velük együtt az úgynevezett régi világ sodródott. Bizony, az idő rohamosan közeledik, mikor a meggondolatlan Franciaország, bal szerencsétől övezve, melytől megvédhette volna magát, olyan állapotba kerül, mint amilyen poklot Dante festett. Látni fogjuk a királyi jogar, a tömjén tartó, a mérleg zuhanását, a tornyokét és a címerekét, s még a fehér zászlóét is. Én nem csak érzem, hanem láttam a jövendőt, grófnő, és ellátomások szörnyűsége fogva tart. Minden városban vérfolyamok hömpölyögtek, Minden oldalról a néphang zavara bömbölt, Feltört a sikoly és elszállt a bátorság. A tanács szavaiból halál emelkedett, S nagyisten, kiválaszolhatna gyilkos bíráknak? Ha tudná, milyen megfélemlítő látvány, Mikor a bárd lehull. De ki ma arra, aki vétót kiállt? Amint látja, nem tartott vissza az sem, hogy a királynét megharagítottam, és így trianon kapuját bezártam magam mögött. Többet is vállaltam volna érte. S ne higgy, hogy először kísérletezem. A szemek vakok, és a fülek süketek, asszonyom, mert az időknek be kell telni Mi semmit sem tehetünk. Nyugodjék meg, önt nem éri el a vihar. Megmenekül. Csak ennyi az, amit vigasztalásul mondhatok. Az ön Szent Zsermenye. Elevé után Már még egy személyes találkozóra hívta Szent Zserment. Ez az utolsó és igen jelentős összejövetel a Rekoletc templomban folyt le, a nyolc órai misén. Kettőjük párbeszédét kérésemre Szent Zsermen gróf részletesen elmondta nekem. A grófnő izgatott és összetört volt kérlelte Szent Zserment, beszéljen még egyszer a királynéval. Lambel hercegnőn keresztül, akit szintén nyugtalanság gyötör a jövő miatt, kieszközölné, hogy a királyné fogadja őt. Szent a kérést visszautasította, azzal, hogy már úgy is elkésett a figyelmeztetéssel. – Miért? – kérdezte Dádemár már ilyetten. – Ön talán értesült valami összeesküvésről, amely… – Nem, madam. A királyné már elmulasztotta a pillanatot, amelyben saját sorsát megfordíthatta volna. Ez a pillanat a Dófen születése után fellángolt hit, lelkesedés és vágyakozva feléje nyúló bizalom volt. A királyné azonban hátat fordított a népnek, és visszatért Trianonba. Hiába volt ez az utolsó tűzijáték, s hiába következik utána a sokszoros anyaság megkomolyodása. Nem hisznek neki többé. Aki szeletvet, vihar taradt. Az erők elindultak, és ítélkeztek fölötte. Mire ítélték? Halálra. A grófnő törődött, Ajka megingott, Szentzsermennek kellett felfognia. Iszonyú, súgta. Szeretném tagadni, meghazudtolni, kinevetni a szavait, de nem tudom. Látom, amit mond. Látom. Szavai mögött igazság van. Tulajdonképpen mit akarnak a királynétól? Mivel vádolják? A vádak, madam. Minden játékos apróság, Minden ártatlan ketftelés Ellene fordul majd, És csúf, undorító szörnyeteggé dagad. A gúnyversekből Vádpontok lesznek, A rágalmakból lemoshatatlan szégyenbélyegek. S hogy mit akarnak? A burbonok Teljes tönkretevését. Előzik őket minden trónról, Melyen addig ültek, s nem telik el száz sem, és a család megmaradt leszármazottai, egyszerű polgárokként térnek vissza a hazájukba. Franciaországot a királyság, a köztársaság, és a császárság vegyes kormánya fogja meggyötörni, megrendíteni, szétszaggatni. A felsőbb osztályok, tirannusai helyett a hatalom becsvágyók és érdemtelenek kezébe kerül. Dádemár grófnő két öreg kezébe hajtott fejjel hosszan imádkozott Zsermen mellett, és mikor újra felnézett, láncos arcán köncseppek peregtek végig. Ha tudná, mennyire szeretek élni. Mégis békesség tölt el arra a gondolatra, hogy én meghalok, mielőtt kirobban a forradalom. Szent Szentserment tiltakozni akart, de Dádemár grófnő egy intéssel elhallgattatta. Tudom, mire vonatkozott levelének utolsó sora. Ön meddig maradt Párizsban? Talán még egy évig. Értem. A követek sietve visszatértek a felnőttek szigetére, Még a nagy vihar kitörése előtt. Szentzsermen hallgatott.